піти від Марійки і не згристи останнього сухаря, який лежав на її столику, що, отже, може приверстися, що завгодно. Над Львовом котився місяць. Я підняв на ногу очі, а коли опустив, нічого перед собою не побачив, осліп. Я тихо, попри мури, став пробиратися вперед. Трохи згодом перед очима пітьма ледь-ледь розступилася але все проглядало, ніби крізь мутну воду. Зір повернувся до мене аж перед досвідком, коли я вибрався за місто і відпочивав на межі. Тоді я рушив далі. Кілометрів за п'ять від Львова натрапив на хатину під лісом. Поминув її. Ступив у ліс. Мені здавалося, що дерева розбігаються переді мною, мов перед грішником. За лісом знову появилася похилена хатина. Я ліг під копицею сіна, заснув і не чув, як шляхом пройшла кіннота. В марші на Львів рухалися колонни піхоти, котилися обози. Після підписання прелімінарних умов миру і встановлення кордону на захід Рокитної і Городниці, на схід від Острога і Білозерки, а далі по ріці Збруч, а також зобов'язань про невтручання у внутрішні справи договірних сторін і про заборону діяльності на своїх територіях організацій і груп ворожих іншій стороні та поважання прав національних меншостей, в Галичину поверталися польські війська. Перекусивши зморщеними сливами, я пустився далі. Сонце було чуже, поля чужі, охоплював неспокій. Мене, напевне, чекала Марійка, можливо, згадувала в колобродах. Думки про село я постарався одігнати, коли тяжко, треба вміти звільнятися від зайвого тягаря, від того, чому не зарадиш. Життя кудись виведе, якщо житиметься. Мене ще не спіткала остання біда. Коли я стану перевертнем, тоді нащадки назвуть мене бандитом і проклянуть. Так, бо неволя розводить батьків з дітьми. Вона їх убиває, щоб приручити дітей. Дорога вилилася видолинком понад струмком, що вибігав з пожовклої діброви. На полини нудьгою падала біла павутина. Вдалині я побачив вершника, що швидко наближався. Охляб на шкотельгаючому коннику їхав циган. Чолу його полискувало, як скиба свіжозореної землі на сонці. Я махнув рукою, і він стримав шкапу. Поверголого тіла на ньому була сукняна свита, перехоплена в поясі дерев'яним гудзиком. З отвору світилися чорні оченята голого циганчати. «Пане, туди не йдіть!» – перестаріг мене циган, повертаючи коня назад – там біда, там убивають. Тільки тепер я помітив заграву і клуби диму над горизонтом. А що там таке? Ішло військо через село, бешкетували, і село збунтувалося. Тепер ось бачите. Циган підняв руку і потряс пальцями, немов прощаючись. Підпалили? Так, пане, горить. Циган скривився і шарпнув гуздечки. В'ю Голос його тріснув серед поля якимсь неповторно дивним звуком. І він чогось повернув мене в мої гімназичні роки. Я мріяв зрідка та завжди про одне. Ні, я не герой, але мене просто всі люблять. Я бачив себе серед хлопців і дівчат у заповненій легкими сутінками кімнаті. Награє гітара. Дівчата наспівують якусь пісню а хтось із хлопців розповідає гарну бувальщину. Дивиться мені в вічі, всміхається, і його усмішка притягує спочатку до нього, а потім до мене дівочі зори. Я всім до болю вдячний і на все для них готовий. Переді мною встала хмара диму, і з нею дивилися сполохані очі циганчати на голих грудях батька. Чого циган покинув жінку? Може він удівець, а може був жонатий селянкою і втік від неї, бо над її головою висне вічне нещастя. Це припущення мене схвилювало,